Lesakan gaur eman diete asiera 2018-ko inauteriei. Beran bezala gaur ere aurrak dira protagonistak herrian. Izan ere, hortzegun gizenaarekin, arrautze-arrautze eguna ospatzen da lesakan. Aurrak taldeka eskean, ibiltzen dira etxez-etxe tikienak eta baserriz baserri zarraguak direnak. Lesakako plazan bildu gara talde batekin eta gaur seginen duten azaldu digute. Bildu denak, zertzate denak, gelakuk lagunak? Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai. bai, eta guainik faltada jendia tortzeko edo ze. Bai. Bai. Bai. bai, Eta nor, ze hor dutan gelitzozate hemen plazan, goizko? Hamekatan. Goizko, haamekatan. Eta zein detzi duzu, zein barduzu hemen dikaintzinera? Eskatu arrautzen. Zirua, eta gominolak. Eta dena eman hendizu, ete? Bai, ba, ongi, zakegu, zakegu, zakegu, ongi kantatzen modugu, bai. Hori erran bar zuen. zein barra duzue hori denazuei emateko? Kantatu. Da, no, no. Alto kantatu. Alto kantatu, eta ikasi duzue kanta? Bai. bai. Eta, haber, kantatu pixko neri? Rautza, rautxe, xingara, rautze, batez, bada, bertze! Bai, pues, Hora kantatzen baldin badu zuen, ikuste emanen dizkizuetela gauza honitz. Da, gero, ematen dizueten gauza hoiekin, zein bar duzue? Nola. Eta non? Soziela. Eta zein barchu zuet, ze arrautzen hain behar, arrautzeken? Igual bai. Igual bai. Igual, bai. No, zik. Zik. Jaro, hori da ez laguntzakin, zuekin jentzue edo gurasuk? Gurasuk. zuek jan zue, vale, eta jostatu? Bai, bai. Eta prest zauetan jauteritak? Bai. Mozorroare prest duzu ez? Bai. da? Ah, bueno, guainik no, bat duzeren bora. Bai. Eta e, ezin da, erran, zertas jauntzi batzaten sorpresa <girrera> da? Bai. Eta noiz jakinen dugu azteleni? Bai. Bueno. Posaizue, pues, ongi pasatu gaur. Eskar asko. Egan ditzer dago, egin gustatzen zuen, egan dago. dar! Eta zuek jantzi bastate? Bai! Bat, gustako zaretaz, eta bertzi? Bai, bai. Eta hori ere pres? Bai. Ah, buena. Posaizue, ongi pasatu, eta gauza onitz bildu gaur. Bale, asko. Asko. Bihar ere zer eginga izanen dute aurrek lesakaan izan ere udalak antolatutan bihar arratsaldean aurpegiak pintatzeko tailerra izanenduten baita meriendare. Gainera karaokea izanendute plazara hurbiltzen direnek eta gero zortziko erraldoi bat dantzatuko dute bertan. Udalak mozorrututa etortzeko deia egin die lesakako aurrei. Honeen ondotik larun larunbatean gazteen txanda izanenda azken urteotan indarra hartu du larunbateko egunak. Egitarau berezirik ez, baina cuadrilek mozorrotzeko ohitura hartu dute eta maibaten bueltan bazkaria edo afaria egitekoaren. Beran bezala lesakan ere arratsan bestak jarraipena. Izanendu. Igandean berriz Egun, haundienetako bat da lesakan, zakozarrak eta mairoak ateratzen dira, kale jiran inauterietako igandean. Oitura zarro nek inguruko jende honitz biltzen du, eta berezia izaten da, bai kanpoko entzat, baita erritarren zateren oski. Oitura honehen inguruan, miren etxepeteleku lesakarra, mintzatu zaigu, eta berak aipatu dugu, nola ospatzen duten eguna lesakarrek. Zakozarta mairo honitz bazkaltzeko elkartzen dire, eta bazkaritik fronto egibelera joaten dire elkarrekin, bertan zaku jauntzi eta belarrez betetzen azteko. Zazpia kaldera herriko bandakin kale jiran dire, erriko kale desberdinetan barna, plazara alietzen diren arte, eta behin kale bukatuta plazan egoten den soka bateri kontu eta lurrin etzaten dire. Inguruko jendik tiraka hankan justen zaku horiek kentzeko. Mairun papera eh, haitz garrantzitsua dare bai egun honetan, E, zak, behin zako beteta daudela hauek joztez arduratzen dire eta hibilbide guzin zeherrere haure laguntzen egoten dire e, lurretik altxatzen, pixontzik banatzen eta barra. Zakozarrak izenak berak erratjen duen bezala e, zako zarrak inausten dire hankatan zaku banat eta gorputzin bertze bat eta hauek belarri dorrez betetzen justen. Horrekin batera, kuadrozko atorra, aurpegin paniulu isurila, lepun baserritaren paniulu eta burun lastozko zapela jausten dute eta askun pizontzia, ingurukuk jotzeko. Tamairuk berriz, itxeko trapota eta arropa zarrekin jauzten dire, edo koloretako tela segintako jautzikin. Astelena ere egun berezia izaten da bortzirietako herri honetan alde batetik aur zein heldu mozorrotuta ateratzen dira kanpora eta plaza zarrean elkartzen dira denak Uerdi aldean. Hala ere, badira bertze berezitasun batzuk egun horretan lesakan izan ere, fraindarrek ere euren egun handia ospatzen dute. ETPTelekuk azken talde honetan parte hartzen du eta berak egun horretan egiten dutena azaldu digu. Fraindarrak inautitako Astelenta Astirtin ateitzen gara. Astelenin goi zinzia, arfrain eta hotxango uzoko baserritan ibiltzen gara eskin, gero herrira ujautxi eta adenak elkarrekin bazkaltzen dugu, eta atxaldin ere herritik buelta bat ematen dugu. Asti herritin berriz izotzaldea uzoko baserritara joaten gara, eta egun guzia pasatzen dugu itxezitxeskin. Jaunzkerari dagokionez galtza xurik, eta olentzerotako blusa beltza jaunzten dugu, eta lepun koloretako painolua, eta burun boneta berdia. Demorakin gauzak aldatzen joan dire, talen helburu nagusia, eskin ateitzia baldimatzen ere oain ikuste oitxura mantentzia eta inauteri eta besta agiro hori baserritara urbiltzia dela gehio. Hortako baserritara joan, bertakuk salutu eta akordioen laguntzaz dantzan eta kantadan eh, aritzen gara. Ta Talde haundila garenez, inorrez deskuistatzeko pare bat personak eskoba gana dute eskutan kantando do dantzan ari ezten hori pixko bat espabilatzeko. Ez dago garbi oitxura honen sorrera, Garbi duguna da emila behetziron zer urogeita gaztetalde batek berreskuratu zuen oitxura dela. Horren antzintik baserritan eta kontatu izan digutena da betitik oroitzen dutela gaztetalde bat baserriz baserri eskin. Mino denborakin desagertzen joan zela. Nere hake gaztetatik ater izan da fraindarrekin, urtea unistan ibili izan da, eta betitik gustatu izan zeiten zerbait izan da hor duen. Kuadriako batzuk ateitzera animatu ziren, eta hitz ibili zirela ikusita nik ere probatu nahi izan nuen. Eta higierran enunke erriko girungatik aldatuko. Aipatu behar dugu, fraindarrak ez bertze talde bat ere badagoela lesakan eskian ibiltzen dena, bai baita astelenean ere. Hauek goitarrak dira. Endara eta nabaz ibiltzen dira hauek eskian eta musikaz alaitzen bertako baserriak. Hauek galtza xuri eta jertxe gorri batekin jantzten dira. Fraindarrek jantzten duten painolu bera jartze dute lepotik, eta hauen berezitasuna ateratzen duten soinua da izan ere, kriskitinak izaten dituzte Anketan. Azkenik aste artearekin bukatzen dira Lesakako inauteriak. Egun hau bestondoa pasatzeko erabiltzen dute aunitzeek, baina fraindarrek zenbait baserri bisitatzen dituzte egun honetan ere. Eurentzat pestak oraindik ez du bukaerarik eta mirenek aipatu digun bezala egun ere berezia izaten da zenbaituntzat. Berak ezingo luke aukeratu, gauza unitzetan parte hartzen baitu, eta denak dira bereziak berarentzat, baina berezitasunen inguruan ere aritu zaigu eta zertxo bat aipatu daigu orduan. Nigiztat inautik herriko beste berexinetako bat izaten dire, e, lesakan gainera egun hoietan eh herriko ohtura zar de xente biltzen dire, ezako mairuk, fraindarrak, goitarrak eta ohturoien ingurun sortzen den girua agiz beresia dela editzen zait. Betitik izan naiz ni haitz inauteri izalian, ere itxin gurasukala izan direlako, eta horregatik e, gauza gehienetan hartzen dut parte. Laruntakein kuadriakokin mozortu eta bazkaria izaten dugu, igandikin mairu zateri izan nahiz zen harren azkenko urteetan ibili naiz eta astelenin fraindarrakin ateitzen naiz. Astirtin ere fraindarrakin buruko mina uste bali madiz behintzat. Enuke egun bat aukeratzen jakin ere gierran uste dut egun bakotxako badula berexia arma eta bakoitza dela berexia. Halere, kanpora begira uste dut zarrak direla oitxura ikusgarrena, ez delako bertzei ino horrelak ikusten, eta herri jantzat bera ere agitz beresia dela, e, lesaka haunitzek emozioa undiak inbizitze dute egun hori, eta naizta urte batzutan jende gutxi izan den berri zerin handia hartzen ari den eguna da, eta geroz eta jande gehiago animatzen da urbiltzera.